Onda ribian egin izan diren promozioekin alderatuta berrikuntza handia ekarriko du promozio berriak. Izan ere, ia energia ontsumori gabeko etxe izango dira ere ikiko dituztenak. Ereikuntza sistema aurre fabrikatuari esker lortuko dute hori. Salmentako etxe bizitzak bi hiru eta laugelakoak izango dira. Berrogeita metro kuadrokoak badrokoak txikienak eta eunda lau metrokoak handienak. Eta alokairukoak bat bi eta irukoak. Hau da, berrogeita bat eta larrogeita bost metrok artean. Prezioak ere finkatuak daude. Gutxi gora bera, bi logeltako etxen merkeenak, eunda hogeita marmila euroko kostua izango du. Beza gabe noski. Irukoak eunda irurrogeita bostmila eta lau logelakoak eunda larro eta mila euro.